واشر الأمور محتذاتها وكل محتذته بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معشر الأحباب ودنا أن نتحدث اليوم في هذه اليوم المبارك حول فضل الامامه وصفاته ودوره في المجتمع أيها المسلمون ذاع وانتشر في كثير من المجتمعات استخفاف بعض الناس بدور الإمام فمنهم من حصره في الخدمه وتجهيز الجنائز ونحوه ومنهم من يجعل موظف في المسجد فقط فلا دخل له فيما يجري في المجتمع من الفسوق والمنكرات ونحوه ومنهم من استرت شروطا ليس في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم Amongum manlamyarifalahum bilfad Ndugu zangu katika iman Leo hii nimependa tukumbushane kuhusiana na majukumu ya imam wa msikiti kwenye mujtamaa ya Kwa Kwani tuzunguzie majukumu ya imam kwenye mujtamaa wa Kiislamu Zama hizi imenea kwamba watu wanadhania tu kwamba imam wa msikiti kazi yake labda kuna zinguo zinguo manake ni hetma ama wengine wanatafataha labda mtu amefariki imam atafutwe aenda jana za kama ile atatukuzwa, ataitwa majina yote mazuri je haya ndio majukumu ya imam kwa mujitama. vile vile imenea kwamba kwa kuwa watu hawajijui majukumu ya imam vile vile zile conditions ama zile shurut amkamba inafaa ipatikane kwa mtu fulani ndio amekuwa mehitimu kuwa kama imam ama qualifications ukipenda pia vile vile inaonekana waislamu wengi hawazielewi mashalla alahbab katika miezi fupi zilizopita kuna mmoja katika ya wetu alifariki akaondoka duniani allah yarhamuhu rahmatan wasi'a baada ya msikiti kitikao Imam hayuko ikabidi semama kanisa kutafutwa. Tukasikia malalamishi kutoka pande zote kwamba watu wengine wanasema kwamba huyo imam ameshakuliwa ni kijana mdogo, itakana ni mtu, awe ni mtu mzima. Vile vile wanasema kwamba lazima awe anaweza kujua ajua na matajiri. Imam kama yule umechaguliwa umri wake ni mdogo. Vile vile ajuane na matajiri na ana connections. Meseji kama ile ileweza kuonyeshwa kwa jukumu kama ile imesiko nikaonyeshwa nini meseji kama ile nikaombwa nizungumzie masala yanohusiana na mambo ya imama inaonekana kama watu wengi haoelewi Kwa hivyo kwa ufupi tu hebu kwanza before tuzungumzie jukumu ya imam vile vile ni muhimu kwanza tubie fadhila ya uimam kama je mtu kwa imam mosque iko na fadhila ama ni kazi kama hakazi duni namna wanavoto wengine Hadithi ya kwanza Anabi Hurairah Allahu anhu قال Abu nasema, kala anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema al-imam dhamin Imam ni mwenye kuchukua majukumu. Kivipi kwamba hata solesha vizuri watu sala zao zitakuwa ni sawa ni yeye atatoka mwenye kubeba dhambi kama yale. Kwa hivyo imam anabeba jukumu zito, kuwa kama yeye ndiyo mas'ul katika swala ya watu mkama wanaposali nyuma yake. Bila shaka wallahi hisi kazinzilika sikidogo. Walmuadzin mu'taman, vile yule mtume kana pia sikia pia vile vile sikazi kidogo. Yeye vile vilevile mtume sallallahu alaihi ampata ampatia ya kwamba yeye ni masuhu katika wakati za sala. Yeye ajione wakati isha fika, aadhini. Yei wa aadhini, anaminiwa yeye. Kopa inamana maana kama akadhini before time ifike, yeye ndetakuwa ni masuhu, watu before time ifike, ama baada ya time kuondoka yenye ndiye ni mas'ul mbele ya Mwezungu Subhana wa Taala kisha vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم hivyo akatia dua akasema nini Allahumma irshid al-a'imma ay Allah Subhana wa Taala nakuomba uongoze maimamu wote ulimwango mzima wafer lil na vile vile wote waislamu wote ulimwango msamaha rawu ahmad vile vile mngoni mafadhila zinazopatikana katika kazi ya imam ni nini husulu thana ilahi wal malaika fil malai wasairi al ni mtu kupata kusifika na ala subhanahu wa ta'ala na vile vile malaika wake na vile vile viumbe vyote kwa ujumla. Ka'a sallallahu ala wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna allahu malaikatahu hayka mwezungu subhanahu wa ta'ala na malaika wake wa ahla samawati na waliomo mbinguni واهل الارض نوته واليم ارضيني حتى النمله في جحرها امقام جدودو تشوغه كتابه شمولاك كله ndani وحتى الحوت في البحر لا يسلونا على عالم الناس الخير ونمومبيه مغفره ونمومبه رحمه الله سبحانه وتعالى يله mtu amokuamba anaomba anafuliza watu mababu mazuri bila shaka imam fi muqaddimati haulay imam yuko mbele ya wanachoni wetu wanasema lau yakun min fadli al-imama kama haitakuwa fadla wa imamu katika hadithi nyingine ama yote wa manzilati imam ila hadha la na manzila na cheo cha imam isipokuwa hadithi hii wallahi iko kabisa vile vile mekondo mafadla inapatikana katika imamu, hum khairu nas Maimamu ndo ndio mtubora kuliko hakuna wa watubora bora kushana ba imam allah ta'ala ala, ala subhanahu wa ta'ala sema alquran tukufu Wamna hasana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila wakala wa kala inna ni innani minal muslimin hakuna mtu mbora hakuna mtu mzuri kama yule amba kwamba Amelingania watu ufanya mambo amba kwamba Allah subhana wa ta'ala anayataka na waweze kuepuka mambo ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuepuka hakuna mtu amba kwamba ni mbora kushinda watu kama wale vilevile nduka tuka iman miugono mafadla za waimamu ni nini alhusul aala alajri alazim wal thawab aljazil li mtu kupata malipo nyingi na vile vile thawabu kokochoko qala sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man daa ila huda kana lahu la min alajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a yeyote amakwamba atalingania watu kufanya mambo mazuri Kufama mambo yakukaribisha kwa allah subhanahu wa ta'ala wakafanya yeye vile vile atapata malipo Sawasawa na wale bila kupungiwa na chochote ondie atasai na wale wengine watabeda pia wanaosikize vizuri wa mandaa ila dalala na yule ambaye kama watu kufata mambo ya upotofu kana alaihi min alithmi mithlu athaman tabihi la yanqusu dhalika min athami mishai'a vilvil kamba ataligania watu kufana bid'a kupata upotofu dini ambapo kama Allah subhanahu wa ta'ala kuisherehesha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam dule vile, vile wale watu tapata madhambi na vile vile yeye pia atapata madhambi sawa na wale bila wale kupungukiwa na madhambi ya aina yote. Qul masal alahbab ni sharti zipi ambapo kwamba za fazati kwa mtu ambapo anaitwa kama ni imam? Mima masbaka yatabai anlana anna alimamu muallimun wa wa'idhun wa Fahunaka wa murabbin fahunak shurut nadah ahli alilmi fima yaqumu biimamatin katika hadithi zitazopita tiari shadhihika kama imamu ni mwalimu na vile vile imamu ni mtu kupata watu maawidha kuelekeza watu manake na vile vile imamu ni mtu kuleta sulhu katika mjtama na vile vile imamu ni mtu mlezi kila anapoona mama kama si mazuri imamu anazungumzia apende mwenye kupenda achukie mwenye kuchukia hiyo si kazi yake nguzo za kwanza mkoomba inatakana iwe imetimia kwa yule mtu ambokuwa anaitwa kama ni imamu ni al-ilmu. mtu pakaweni elimu tena elimu sahihi qala allah taala mwezungu subhanahu wa taala anasema Kul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basira ana wamni tabani sema hii ndio njia yangu nalingania kwa ala subhanu wa taala ala ilmin. kwa kuwa mimi niko na ilmu. kwa hivyo mtu yeyote amokuwa analingania dini ya ala subhanahu wa taala lazima kigezo cha kwanza lazima awe na elimu kama ana ilmu. elimu atakuwa anaingalia nini Wakala qala sallallahu alaihi wasallam na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya umul qauma aqra'hum likitabi lahi atakuwa ni imam wa watu mtu amokuama ni msomaji mzuri wa Qur'an msomaji hodari wa Qur'an ndio anakuwa ni imam alafu fainkanu fil qira'ati kama ni msomaji wengi wa Qur'an wote wanajua kusoma Qur'an ni vizuri kama wengi faaalamu hum bi sunnah yule amokuama anafahamu sunna vizuri anatangulizwa fainkanu fi sunnati sawa kama katika sunna vile vile pia wako sawa fa hijra yule kama alitangulia kwenye madina kugura, ndiye anatangulizwa pale fa fil sawa kama katika hijra wako sawa alienda kwa pamoja faakbaruhum akbaru basi yule ambaye kama ana umri mkubwa ndiye atatangulizwa kama mashal alahbab kwa yule kijana alisema kule kisumu kwamba yule, yule imam ni kijana ni kijana mdogo hebu angalie mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akielezea namna zile nini zile procedure ya kuchagua mtu kama ni imam kwa mfano kama qualification imetangazwa nafasi watu wamekuja pale hii ndio njia amo kama inafai inaangaliwa hii ndio njia ya mchujo ya kuchuja kila kina, puna, kina stepu nyingine mnachuja polepole pole, mpaka mnafikia kwa yule preferred candidate kwa yule kijana atatamka kama yale asikie mtume salalah salam aliweka umri mwisho kabisa umri ndio kitu cha mwisho kabisa rawahu muslim hadithi kama hii imepokelewa na alimamu muslim قال ta'ala, رحمه الله تعالى اقل ما على الامام من القراءه والفقه ان يكون حافظا لام القران عالما باحكام الصلاه امام الماوردي katokusherehe hadith kama hii anasema kwamba anasema kwamba kiwango kidogo sana ya mtu ambako kama anaitwa kama ni imam sisa inategemea na ile sehemu mtu anaishi anasema kiwango kidogo sana ni nini at least mtu amehafaza sawa sura Sura sura al mtu akifadhi vizuri hiyo ni kwanza at least kwa kiwango hicho aliman bi ahkam as at least anajua zile ahkam za sala watu kama akikosea sije tusawi na mfano wake wa la hathna li jami al-Qur'ani aliman jami al-ahkam awla kama mtu ataifadhi Qur'ani nzima atakuwa amesoma kwa upana sana elimu kwa hali ya juu inakuwa ni bora zaidi sharti ya pili anyakuna rajulan yule mtu kama anafaa kuwa ni imam lazima awe ni mwanamume la yasihhu an ta'ummarajula fil fardhi wala fi nafila lian almar'ata la tasihhu an ta'ummarajula fil wala fi kwa sababu gani ahli alilm wanasema mwanamke hafai kuwa ni imam anamongoza kijana katika ni katika swala sawa sawa iwe ni swala ya faradhi ama ni swala ya sunna fi qawli aammatil fuqaha mafqaw wote katakaummataki sallam na hayo Wakadhali alkhuntha na vile vile yule mtu amakwamba anatukumbili ajulikane mwanamke au mwanamume kwa sababu gani le'anna yuhtamalu ayakuna maraa kwa gani kuna ihtimal kuna possibility ya yeye kuwa ni mwanamke kwa hivyo mtu akoma ni mwanamke hafai kwa ni imam sharti ya tatu ma'asir alahbab al'adala ipatikana kama ni mtu ni lifu. wadhālika anyakuna mu'mina taqiyan awe ni muumini amakoma anamwogopa na namcha ala subhana wa ta'ala na mwenye itikadi sahihi itikadi sawa wasuluken mustaqim allah na awe na tabia hata kama ile li msikiti yangu na nyanyake, lazima awe na tabia nzuri ndio kigezo ahli alilmawaweka subhanallah ebu angalia maulamaa miaka ngapi iliyopita au kuna bunu miaka ngapi karika saba huko kitambo sana mambo kama ninazungumzia kwa sababu gani huyu kama simu muadilifu amekuja kwa fano sponsor mtu labla amekuja pala akampatia zakat Bikoz imam inatakana awe anajua hali za watu ambao yeye anaongoza. Sasa imam apatewe zakaa, ampata mali fulani, kama si mwadilifu, ile zakaa mali kama yale atachukua, atayazamisha, ama atafanya nini atachukua atapeleka sema anayojua. Kwa hivyo uadilifu vile vile na tabia nzuri ni wa mavigezo muhimu kwa yule ambao kama ashaguliwa kama awe ni imam sawa sawa hata kama msikiti ilijengwa na kina nani, kitu muhimu nafai angaliwe. Niangaliwe tabia mtu ame tabia nzuri si mtu anakula miraa si mtu anafanya nini yeye analazimisha wewe imam pale kisha swalisha akienda pale nje anakula pale anavuta sigara anakula ma kadha pale mbele hawa watu tunamwona watu mara umetia wasichana hujawithi kwenye mujtama na watu nasema kama wanaogopa kwa sababu ile ilijengwa ili ile na familia yao ndugu zao mashara la katika iman mambo yendi namna hivyo vile vile sharti ya nne miongoni mwa za mtu kuchugula kama ni imam ar ni mtu paka wewe na kiletimamu. Fala sihi Mtu kama ni lazima zile uh, zake nipungwane, ni imam, waonekane khari an. Hata kama ameanigusaje Qur'an wadari, kuwa imam. Li kwa gani? Li anna salatihi batila. mwenye sala kubaliki. Rufi Yuko miongoni wale watu ambao madhambi zao ziandikiwi. Sala mwenye hata hakuna kitu. Sasa utakuja mtu kama kiongozi katika msikiti, msikiti na kina fulani. Khami, sana, tano. Alislam lazima mtawe ni muislamu fala sahih imamatu alkafir haifai im kafiri kafiri kuweka kama ni imamu. sita atamiz. mtu awe anaweza kupambanua hili ni na hili falata basi hifai kumweka mtu mdogo awe ni imam alladhi la yamizo li mdogo ambako hajui baya hajui nzuri labda anacheza kwa na cheka, anafanya mfano mfano kama ule mtu kama yule hafai kuwako kama ni imam kwa sababu gani yeye mwenye sala yake si sawa kwa sababu gani yake si sawa kwa sababu ni mtu mdogo ana Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia baba yake walia ummakum aktarukum qur'anan yule kama nafaa ni imam huko Awe ni yule mkama amefadha Quran amefadha sura nyingi ata Quran tukufu. Uyo sahaba anasema fanadharu aifattashu kutafuta, kadadku tafuta falam ahadan akthar minni Qur'anan. Wakao utafuta wakapata kwamba hakuna mtu ambao kwamba hakuna kijana alihifadhi Quran zaidi yangu mimi faqad faqaddamuni Wakanitanguliza mimi baina aidihim ni kama wao wa ana bun sittin au sab'i sanin mimi ni kijana wa miaka sita au miaka saba. rawahu bukhari. Kwa kijana wa kisumu jume na kutumia jua vizuri kwamba hebu sikia kama huyu kijana mtume salalahu alayhi wasalam haku machitizo yote na ni imam kule vile. wala hakuna yote mekama alipinga kijana wa miaka sita. huyu mama kisumu alichagula kisumu huyo ana miaka mingapi hiyo ndio swali mekama anakuachia kujijibu mwenyewe wallahu aalam Alhamdulillah Rabbil alamin. Fa Fadl as wa atam as-salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ihsan li baad. katika iman, kwa lio chalewa, leo tumejaribu at least tujikumbushe Kusiana na jadaifa za imam na fadhala yake na sharti ya makamazo nafasi timie conditions ama qualifications ya mtu kwa nini nini awe ni imam. Katika masaa nitataja mashara Hakuna ya mtu kama lazima awe ameoa pale. Kuna maulama wetu wengi sana kwamba hakupata nafasi ya kuawa Imam Jarib bin Jariyah Tabari, mtafsiri mtafsiri mkubwa sana kwa Tukufu, hakupata nafasi ya kuoa. al hakupata nafasi ya kuoa. Alishurisha na ilm na jihad fi la. Na mtu amesoma jihad jihad Na vilevile na wengi hakupata nafasi za Na mtu hawezi kusema mbele yetu leo hii kama kina mambul timea ni maimamu huwe mtu waweza kusema namna kama hii kwao mashara watu wawache kuongeongea mambo katika akili zao wanavyozadhania wao labda imani tamaa ya tumbo ama ya faraja ama vitu vingine inaweza kapeleka mtu kesho siku ya kiyama akapata matatizo mbele ala subhanahu wa ta'ala kwa gani amezungumzia dini ya ala subhanahu wa ta'ala bila dini ala wa ta'ala ta bila kujua anayasema. vile vile miongoni mnyadhifa za imam imam katika mujtama? ayekun qudwatan hasana ya kwanza majukumu kubwa sana imam katika mjtamaa ni awe ni role model icon Mu, imam awe ni mtu ambako ameikigezochema watu kimwangalia wanaona kweli hii inafaa watu waishi hivi qala allah taala mwezungu subhanahu taala nasema, wa bitala ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahun, atamahun qala inni ja'iluka lin imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dholimin Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpatia Ibrahim alayhisalam mtihani, mtihani gani? Alimpatia mamrisho, hawezi kuwafuta, na vilevile akampatia vile makatazo, hawezi kuyaacha. Ibrahim alayhisalam alifanya kwa namna uzuri zaidi namna Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomamrisha. Alafu vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala mimi nitakufanya wewe uwe ni chema kwa watu wengine. Kwa hivyo Imam awe ni kudwa to hasana kama vile vile a'imama ma, ma, ma, ma, al manabii walivyokuwa nini vizee wema kwa sababu gani maimam ni manuwabu. hawa wanasimamia mitume aleyhim wa wasalamu hawa wanafanya kazi ya mitume alivyosema tuma sallallahu alaihi mwenyewe vile vile miongoni mwa ya imam katika mjtama iqamatus sufufi bilqawli walfi'li imam huhakikisha swala safu ziko sawa sawa wallahi tuliona zamani wakati tunasoma kulikuwa na miongoni mwa wanafunzi alikuwa anashughulianaakuwa ni imam ukitaka una, una, una play, unakuwa ni imam alafu school fizuliko aulipi hasa kuna kijana wetu mmoja Allahu yahfadhu alikuwa ni imam alikuwa anaweza kutembea katika safu akiambia watu safu ziwe sawa nakumbuka kuna wazee walimkemea sana yule kijana yule akampigia makelele akisema kama ni beda. kwa sababu kama walikuwa bado wengine bado wako hai nitawasomea hadithi moja mbili tatu kama mtasikia itakuwa ni bora zaidi kama mtasikia ni vile, vile hayo si majukumu yangu Anas -ana, bin Radiyallahu anhu Anna Nabii sallallahu wa wasallam قال Anas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema Sawfu safufakum sawu safufakum Wekeni safu zenyu ziwe sawa Faina taswiyatus sufufi hakika safu kuwa sawa sawa min iqamati salat nikataka kusimulisha sala kwa hivyo ina maana kama safu zitakuwa sawa tutakuwa wa aqimu salat wa atu zakayo aya hatujafuata namna inavyotakikana na kuna khutba kama hii iko siku nishao kutaja, ni nini maana kusumusha sala imerekodiwa mtu akatafuta atakata atapata inshaallah iko rawahu bukhari. Kwa hivyo majukumu ya ya kwanza lazima akisha kama zile safu ziko sawa. Hiyo ni katika nini bilqaw kwa kusema ama fiil. Waani Nu'man ibn Mashir bin Mishirin, radiyallahu anhu قال Nu'man ibn Mashir anasema kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisawazisha safu zetu hata kaana yusawwi حتى راى انا ان قد اعقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فراى رجلا باين صدره من الصف فقال عباد الله لا تساوون صفوفكم الا لا يخالفن الله بين وجوهكم متى أن هو اناسما kwamba متى صلى الله عليه وسلم alikuwa kila صلى يسميه والikuwa kitembea akisakisha kama safu zao zimetimbidhiyo kwa sawa sawa Akifanisha na nini ile mikuki ile mikuki akiishikisha kama ile kwa sawa kama mikuki vile imeenda straight pale mpaka mtume alipoaona kama sahaba zake achopata elimu washajua mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anawaacha akawa anasema akiwa akukumbusha akasema mpaka iko siku mtume sallallahu karibu alikuwa geuke aanze kufunga sala mara akamona mtu kidogo kifachaki kwa mbele ndio mtume sallallahu akamkemea akasema wallahi mtaeka safu zenu sawa, sawa au alasmo mtu anatajalia zetu zitakatelifiana itakuwa katika mjtamaa hakuna umoja fitna kila siku watu hawapendani chuki maneno ya kule na huku na huko na huko kwa sababu kwa kidogo ya kufanya nini ya kusawasa sawa sawa vile vile miongoni mwa majukumu ya imam katika mjtamaa wa Kiislamu edag alkhutbah wal wala majukumu ya imam ni kuangalia mambo ambayo kama ina trend kwenye mjtamaa ambao kama anaishi ama inchi ya kama anaishi mambo kama ina trend ndio inakuwa ni nini mada ya khutba ya jumaa anayakasawa sawa Iyo ilikuwa ni hadi unabi sallallahu alaihi wasallam na juma mambo kama haya kama mtum sallallahu alikuwa akisikia jambo alikuwa anakuja nakumbusha masahaba kama ile kama ili kitu si image si, si im, sana alikuwa akisema pale pale Lekini kama si image si sana mtume sallallahu alikuwa katika mambara kama mtu afaidike na waislam mwingine kwa jumla vile vile pia wapate faida. Mbona nasema hivi? Allah Subhanahu wa ta'ala mwenyewe anasema, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ula'ika Ahlu ilmi anasema kwamba kwamrishana mema ukatazana maovu, wanasema wengine unasema kwamba nini? Inasema kama ni fardhu kifaya. Kama wengine wakifanya kama wana elimu wa ni iko wanapotadalina haya kama hii. Anasema kama ipatikane kipote watu at least katika mkila mujtama, amukwamba kwamba watakuwa kamanishana mema, wakitazana maovu na vile vile wakienda bio bio katika mambo ya khairat. Na hao kama hawa ndio bila shaka faulu kupata janna na vile vile kuepusha na moto wa jahannam wala iyadhu Sasa kama majukumu ya imam si kuamrishana mema, kutazana maovu, majukumu ya imam ana kazi gani? Mara imama mama kizooza mama kama amesikia imetokea katika mjtamaa ama ameyaona unasikia tiara yachanze kuonyeshwa vidole huyu mama tiara yachanze kutulenga sasa huyu mama ametuzoea huyu mama ni kadha tiari petition na, inapelekwa na, imam huyu mama nafuatwe muliwe nafuatwelewwe kwa, kwa sababu gani kwa sababu hii mama mawaidha ma, mkao ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, amefanya nini mguso tu fulani sasa imam kama jukumu yake si ya yale makosa ambayo yanafanyika. Imam kazi yake ni yapi? Na ala Subhanahu wa Ta'ala majukumu. Vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم akampata majukumu mengine akisema nini? ad nasiha. Dini kuna kunasihiana. Rawahu Muslim. Vile vile Mtume صلى الله عليه katika dingine anasema nini? Yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin 'ululuhu. Elimu kama hii elimu ya Uislamu sahihi itabebwa kila zama zikija kuna watu tuokuwa na Haitaisha. Sawa yunfuna 'an tahreful jahilin wat kama hawa akipinga ile bid mkoo meneleta na watu wengine ambao dini ya Kiislamu wa intihala na vile vile tafsiri sio ya sawa watu mko kama nataka wa dini ya Kiislamu inaonekana kama dini ya sawa sawa wa tawilal na vile vile watu mko kama mipaka katika aya za Quran hao watu kama hawa watakuwa wanaweka sawa kwa miongoni miongoni majukumu ya aima ni kwamba amesiko na bid'a aflanisha tokea fulani imam ni wajibu wake ya bainisha kama ni bid'a kwa kama saa kuna msimu, kuna mwalimu anakuja hapo karibu ni majukumu ya imam kutahadharisha waislamu na beda ya maulid na miibida zingine zingine rauhahmad vile vile mashar alahbab miongoni mwa majukumu ya imam nini iqamatudrusu lililmia filmasajid ni kuweka madarasa ya elimu katika misikiti alati mishaniha tafqihul muslimin wa ta'limahum dinahum min ahkamis sala wa النبي an الله sallallahu alaihi wasallam ma'a al-inayat bi salamati al-aqida min al-khurafati wa salamati al-ibada min al-bid'i liqawlihi sallallahu alaihi wasallam talab al-ilm fardhatun ala mwajukumu za imam ni kuweka durusu ilmiah katika msikiti ambo kama yake na lengo lake si kupinga kina fulani ama kina fulani bali ni kukisha kwamba waislamu wanafanya ibada kwa namna wanavyotakekana na vile, vile itikadi ya kwa Mtume صلى الله alisema kwamba aliweka kwamba lazima waislamu itikadi tikadi kama ile kazi yake ni kuweka sawa kama hiyo ni tikadi ya sawa na vile, vile kubainisha ili itikadi ya mkoo isikue ya sawa kwa sababu gani Mtume صلى الله mwenye wamesema kama nini kutafuta elimu ni faradhi ya kila kiko juu ya kila muislamu ma'sal alahbab Ningependa tena nikukumbushe kwamba zamani ilikuwa hakuna madaris. Ilikuwa kuna kama university kama kina Madina ama ama Sudan ama Rafa manini kulikuwa kuna vitu kama hivi. Watu walikuwa kitafuta elimu wapi? Msikitini. Masjid nilikuwa nini? Ilikuwa ni zawame. Al-Jamee, Jamee kaza, Watu walikuwa kasoma msikitini zamani. Baadaye kaja nidhamia kama kuna nidhamia vile vile watu wafanye nini? Waweze kusoma katika hizo jamiiat au madaris ya secondary na mfano wake. Kwa mambo kama haya hayakokuwa na vile vile tukimaliza miongoni mwa jukumu za Imam ni vile vile kujua hali za Waislamu watu wamekoma na nyuma yake. Tunaambiwa kwamba miongoni mwa adabu atalaba alilmi adabu ya shekhi talib. Miongoni mwa adabu za elimu, adabu za sheikh mwenyewe na vile vile adabu za wanafunzi. Miongoni mwa adabu za sheikh ni kwamba aulizie wanafunzi wake kama kama hawaja kuja. Aulizie wanafunzi wake kama hawaja kuja. Na mwanafunzi akiinua pale mkono ni shekhamwataja kwa majina ahelo elimu na wewe kitambo na alhamdulillah ukisoma katika school of education ukienda, syllabus yao tapata hivi hivi vitu pia ufanye nini wamevinukuu kwa sababu ukimuita kwa jina lake inafanya nitebaha fulani ana kama mwalimu ah, pia hapo mlimo anajua kidogo mtu na jisi pia wewe hukumu ndani yake kwa hivyo vile vile ni muhimu sana miongoni majukumu za imam aweze kujua hali za watu ambao kama yeye anaongoza watu ambao kama nyuma yake hali zao za kimaisha mtu kidogo ana maisha kiasi gani mtu kidogo ajiwezi kiasi gani il hali kamba ile msade kija aweze kufanya nini aweze kufikishia wala kama nafua fikishiwe au hata anaweza kuandika barua kama imam akapeleka semu fulani msade kaja ikafikia watu kama wale wala utaala aalam inshaallah mziungus subhanahu wa taala akitupata uwezo siku nyingine tutakumbushana maelezo yetu katika dini yetu Hai ni machache tu niandika kwa haraka haraka kutokana na mambo mko kama kule Kisumu kama Sheikh Wata alifariki alafu msikiti kabaki vacant sasa imam kutafutwa pale Watu kongema neno mengi kama kama ajiku katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala wala suna mtume صلى الله عليه وسلم mpende ko tumerekodi tawafikia subhana ta'ala wa bihamdik ashadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilayka